Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al fatihah A'udhu billahi min syaitan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Anamin Ar-Rahmanirrahim Iyakana abdu'ah Iyakana Iyakana Iyakana Surat Al-Mustakim Surat Al-Ladhin Al-Namta Al-Mahdub Al-Layhim Al-Dhal Al-Lin al Bismillahirrahmanirrahim بسم الله نحمده ونستعينه ونستعفره ونستهديه ونشترسده ونعوذ بالله من شروره أنفسنا من سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادئ له ونصلي ونصلم على رسول الله سيدنا محمد ابن الله وَالَّهِ وَسَمَّى وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ بُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صُلَّاتٍ دَائِمَةٍ بِدَوَاعِ مِلْفُ الْقِلَلَ قَلَّا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِيرْ لِي أَمْرِي وَأَخْلُوْلُهُ دَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْكَوْكَوْلِ قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَوْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْبِشَرْ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّخُ فِيهَا bi izani min kulli amrin salam salamun ya hatta fajr shadaqallahu ladzim para bapak para ibu khusus para mustamiin ing wonten griya insyaallah mangke dalu malem 27 insyaallah insyaallah mangke dalu malem 27 Malam yang sangat kita harapkan temurun ini Lailatul Qadar. Sebab nurabul Allah, penua Abbas radhiallahu anhu sing paling kene jagaan aku malam itu, maut terasa sih, terjadi Bapa alam, kata kertas olehku, sing paling kene jagaan aku malam itu, itu lekur. Sebab kape serba itu kape, langit hitung tingkat, bumi hitung sop paba pitung ubungan anggota sujud itu bathu tangan loro dengkul loro jeji-jeji loro tindonya pitu ahad teneng selasa Rabu kemis jum'at sabtu pitu sedaya pitu lautan cebel terkenal pitu sedaya pitu mergani make dalu monggo para bapak sedaya mawon Peri punggih mongko, makit halu kita sarang-sarang itikapan dan masuk dibangkit. Muko-muko amal kita tu bentarami Allah Taala. Terutama muko-muko poso kita tu Allah Taala. Ie lepah tiri, masya Allah. Saat ini kaji-kajaran ini poso sedoyo tuso-tuso kita Dipun ampuni ini di Allah Rabbul Alamin. Kalau nikir Kedam kedamawan ranten enten undangan saking Polres Pasuruan. Perlu ngi ngusul buka bersama. Insyaallah mangkin terakhir niki Yunus kale Samerzuki. Yunus Sabtu, Segi Ahad, Selasa, Senin tetap pelenten den waktu niki kalau iso nimali. Khusus masalah zakat pun patos insyaallah. Dan niki para basdoyo. Masalah Bonus biasa itu yang merancang nikilai akhir tahunnya teni ki pelanggan pelanggan juga endi pakai nanuku jengi persenan deh persenan berbentuk persenan. Lainnya ki gak anak persenan atau mas zakat bagaimana niku? Seng dari niatis yang ki. Kau nggak kan, bisa, kan ini zakat. Sama, o, jok, ini Lalu, di zakat? Nongai sampean ojo ki zakat tu lebih persenan deh paling maat -mali malian. -mali -mali -mali -mali -mali -mali. Kali lewatkan Maria. Jadi lezakat, gizakat, permesan jadi uang sim pelanggan pelanggan. Tapi Om um, Pak masih nak ini niat kau gizakat gizakat Pak. Kengizakat gizakat. Begini Pak Ahmad mempunyai sebuah toko. Setiap tahunnya dia berikan bonus kepada para pelanggan dengan niat. Jadi ya, you no. Know, dengan niat mengeluarkan zakat. Dengan niat mengeluarkan zakat. Cukupkah apa yang dilakukan Ahmad? Nggih. Niki biasae nuntut langgah-langgah, "Ndi persanaku? Kele zakatku. Kele zakat ala persanane." Oh, dewe sing ora Siapa yang terjadi Saya ngekei? Ahmad iki lek zakat nggih zakat. Jawab, kalau yang menerima bonus itu termasuk mustaki zakat. Fakir miskin. Maka mencukupi. Pemberian Ahmad kepada pelangganiku. Cukupis. Langgananiku wong larat. Fakir miskin. zakat zakatku boleh. Niki dia dalili. <laughs> Walau nawadawak zakata. Walau nawadawak. Lah namun niat atau sengkai ada ke zakat, malah tu kayra, lah sengkap sengkak seng jaluk kak tu zakat, ikisodak baiki, ikis hadiah iki jadi atau en ada jatan, akhirat pal ibarat tu cak si berdapi lah niki, sengkai syarat, bukan sengkai, cirakan ini pahamati, pada duru sarku akhirin, ni akhirilah milaz zakatik, kak cari soal pokok jendikai ibu pikir miskin Pak Ahmad atas sama zakat ceng, jendikai atas sama suara takut jadi sah, zakati Pak Ahmad dikwaw pujaremi alam minha, justru alam 59 yang kedua yeah. kurang 6 menit Bapak Abdullah mempunyai toko. Yang sebagian barang dagangannya adalah hasil hutang. Biasa ya, gak teniku. Hasil hutang. Yang hutang tersebut dapat dia lunasi satu bulan. Kemudian sebulan bayar, sebulan bayar. Setelah itu hutang lagi. Jadi orang Jawa ngapak nyawur, nyawur ngapak. Nyawur ngapak, nyawur ngapak. Apakah barang dagangan Apakah berdagang dengan cara demikian itu wajib mereng zakat tetap wajib ahawan <laughs> tetap wajib pokoknya tidak. dia utai ya, ya, dia malah acarai pak jejelek tetep lo sebab dasir aku tetep tete kalau barang hikir duduk dek aku lo jadi tetap duduk dek aku <laughs> jawab wajib zakat apabila mencapai satu nisab lo Apabila mencapai satu nisab. Dalilnya, baca dulu juz halaman 272. Wasyara itu mujubiah, saratewa JBL Zakat, ikutatul wasiyah. Pitu enam berapa residi cici, cici al Islam. Ila angkola wal milku tammu lan milik sing sampurna dutus titipan sanes iku utang senajan utang lho senajan utang nggih wala yam naudainun utang tidak mengalang-alangi wajibnya zakat utang ya utang dhewe carae lha zakat Walau jirabihi nggih Lan wajib di zakati. Kata sebut zakat itu tidak lazimin. Wajib zakat itu tidak lazimin. E, dan utang seengangan, utang yang tetap si wajib di saudi. Seing utang wajib nyahur. Seing utang wajib zakat kalau sudah mencapai satu nisbah. Mengatakan, Insya Allah mungkin Senin kalau ulangi lagi masalah niki. Niki mengatakan kalau pada undangan niki Al selesai nlesai. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala wa alihi wasohbihi ajmain. Allahumma faqna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wazi'a. Allah wajjal auladana talamidana min ahli al'ilm wa 'il wala ta'jilna ma'a isma shallallahir rabbana hab lana min wa fil akhirati wa qina adhaban nar 'ala muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izati ma yasifun wa salamun 'alal al faatiha